Bwana na mokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako rafiki mpendwa unayesimama mahali palipo bomoka kwa jina la Yesu Kristo kwa ajili ya boma lako na nchi yako. Tuliambiwa Bwana hatafuti watu bali anatafuta mtu mmoja miongoni mwao katika boma hilo asimame mahali palipo bomoka kwa ajili ya watu wote ninaamini kama atapatikana mtu mmoja kutoka kila boma atakayesimama simama kwa uaminifu tutauona ukombozi mkuu wa Bwana katikati ya maisha yetu Bibilie inasema Bwana alipotaka kuadhibu mji wa Yerusalemu kwa ajili ya maovu ya watu wake alimwambia Yeremia Pigeni mbio huku na huku katika njia za Yerusalemu mkaone sasa na kujua na kutafuta katika viwanja vyake kwamba mwaweza kumpata mtu mmoja kwamba yuko mtu mmoja awaye yote atendaye kwa haki atafutaye uaminifu nami nitausamee mji huo Pigeni mbio huku na huku katika njia za Yerusalemu mkaone sasa na kujua na kutafuta katika viwanja vyake kwamba mwaweza kumpata mtu mmoja kwamba yuko mtu mmoja awao yote atendaye kwa haki atafutaye uaminifu nami nitausamehe mji huo imeandikwa hivyo katika kitabu cha Yeremia sura ya tano na mstari wa kwanza. Yeremia alichukua hatua ya kumtafuta mtu huyo katika mji wa Yerusalemu. Alianza na watu wa kawaida. Alichokutana nacho ni watu wanaoapa kwa uongo, wagumu, wasiojali kwa habari ya hukumu ya Mungu. Alianza na watu wa kawaida. Alichokutana nacho ni watu wanaoapa kwa uongo, wagumu, wasiojali kwa habari ya hukumu ya Mungu. Yeremia akafikiri akasema Hakika hawa ni maskini ni wajinga hawa maana hawajui njia ya Bwana wala hukumu ya Mungu wao Hakika hawa ni maskini ni wajinga hawa maana hawajui njia ya Bwana wala hukumu ya Mungu wao Yeremia sura ya tano na mstari wa nne. Bibilee inasema Yeremia akaamua kumtafuta mtu atendaye kwa haki ataftae uaminifu katikati ya watu wakubwa wasomi na wenye veo alipokosa katikati ya watu wa kawaida aliamua kumtafuta mtu huyo katikati ya watu wakubwa wasomi na wenye veo alisema kwa hiyo nitakwenda kwa viongozi na kuzungumza nao hakika wao wanaijua njia ya Bwana sheria ya Mungu wao lakini kwa nia moja nao pia walikuwa wameivunja nira na kuvivunja vifungo. Aliamua kwenda kwa viongozi na kuzungumza nao, akiamini hakika wao wanaijua njia ya Bwana na wanaijua sheria ya Mungu wao. Lakini kwa nia moja pia nao walikuwa wameivunja nira na kuvivunja vifungo. Yeremia sura ya wa na Biblia hiyo ni kwa tafsiri neno kisha Yeremia aliamua kuendea manabii na makuhani huko nako alichokutana nacho ni sauti ya Bwana ikisema Miongoni mwa watu wangu wao mwalioaovu wa wanaovizia kama watu wanaotega ndege na kama wale wanaoweka mitego kwa kamata watu kama vitundu vilivyojaa ndege nyumba zao zimejaa udanganyifu Wamekuwa matajiri na wenye nguvu, wamenenepa na kunawiri. Matendo yao maovu hayana kikomo. Hawatetei mashauri ya yatima wapate kushinda. Hawatetei haki za maskini, manabii hawatetei haki za maskini. Manabii wanatabiri uongo, makuhani wanatawala kwa mamlaka yao wenyewe, na watu wangu wanapenda hivyo.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 matendo yao maovu hayana kikomo hawatetei mashauri ya yatima wapate kushinda hawatetei haki za maskini manabii nao wanatabiri uongo makuani wanatawala kwa mamlaka yao wenyewe manake hawamsikilizi Mungu anafanya wanavyotaka wenyewe nao watu wangu wanapenda hivyo lakini mwisho wake mtafanya nini Yeremia tano. 26 28 na 30 na moja. Bwana anauliza, "Je, nisiwaadhibu kwa ajili ya hili? Je, nisijilipize kisasi juu ya taifa kama hili? Je, nisiwaadhibu kwa ajili ya hili? Je, nisijilipize kisasi juu ya taifa kama hili?" Yeremia sura ya 5 mstari wa 29. Rafiki mpendwa, hata leo Bwana anatafuta katika miji yetu kwamba yuko mtu mmoja awaye yote atendae kwa haki ataftae uaminifu Bwana akapata kutusamea kwa ajili ya huyo mmoja anaangalia kwenye ndoa je yupo mmoja atendae haki ataftae uaminifu anaangalia katikati ya jamii je yupo mmoja atendae kwa haki ataftae uaminifu anapoangalia katika kanisa Je, yupo mmoja atendaye haki, atafutae uaminifu? Kama hakuna hata mmoja, Bwana anauliza, "Je, nisiwaadhibu kwa ajili ya hili? Je, nisijilipize kisasi juu ya taifa kama hili?" Rafiki mpendwa, maombi haya ya toba na ukombozi, yaturejeshe katika kutenda haki na kutafuta uaminifu kwa jina la Yesu Kristo. Maombi haya ya toba na ukombozi ya turejeshe katika kutenda haki na kutafuta uaminifu kwa jina la Yesu Kristo. Bidii yetu katika kuomba haina matunda endapo hatutafuata mambo ya haki na uaminifu. Bidii yetu katika kuomba haina matunda endapo hatutafuata mambo ya haki na uaminifu. Bibilie inasema maombi yanayofaa sana ni maombi ya mwenye haki. Maombi yanayofaa sana ni maombi ya mwenye haki imeandikwa ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa, kuombwa kwake kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa, kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii Yakobo sura ya tano na mstari wa kumi na sita tuombe Baba tunaendelea kunyenyekea miguuni pako kwa jina la Yesu Kristo. Tunakutukuza na kulisifu jina lako e Mungu uliye juu. Tunakuomba uturehemu na kutusamee dhambi ya kukosa uaminifu katikati ya maisha yetu. Tumekosa uaminifu kwako na kwa watu wote. Tumekuwa binafsi tusiyojali haki na ukumu. Tumewakuwa wagumu tusiyojali kurudiwa na Bwana. Hatukujali yatima wala maskini tumewakosea wengine haki bila kujali maumivu yao. Tunakuomba tusamee e Bwana na kututakasa kwa damu yako ya thamani. Tunakusihi utusaidie kwa roho mtakatifu wako. tukajitengia ya moyo wa kutenda kwa haki na kutafuta uaminifu katika maisha yetu. Haki na uaminifu ukatawale katika ndoa zetu na familia zetu, katika katika jamii, kazi na huduma zetu kwa jina la Yesu Kristo tunaipinga ndani yetu roho ya ubinafsi na tamaa mbaya roho za udanganyifu na tamaa ya mali ya udhalimu e bwana utuo na kutusaidia utufungue na kutuweka huru kwa jina la Yesu Kristo Tunatiisha mawazo na fikra zetu na kila kitu kilichoinuka ndani yetu vyote vikapate kumti Kristo kwa jina la Yesu tunakutukuza na kukusifu Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni wewe uliyemuaminifu wa na wahaki. haki. Tunakushukuru kwa kometi hurumia na kuturehemu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakurudishia sifa na heshima na utukufu wote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu kundi sili leo ni tarehe tatu Novemba mwaka mbili na 2023. Rafiki mpendwa Bwana anatafuta mtu mmoja atendaye haki, atafutaye uaminifu. Katikati ya jamii, katika ndoa, katika familia, katika kazi, katika huduma. Je, yupo mmoja atendaye kwa haki, atafutaye uaminifu? Mungu na atusaidie katika kila hatua tukaendelee kukua katika kutenda haki na kutafuta uaminifu. Mungu akubariki rafiki, iwe siku njema. Damu ya Yesu inao mema. Ikaendelee kunena mema juu yetu, kinyume cha mabaya yote. Amen.